Усе може бути. Чули, товаріше, новину? Спитав Іван Петрович Куторкін, поглядаючи, коли ми закінчимо скручувати цигарки і станемо уважнішими. Сам він не курив, але разом з нами чекав, коли надійде до нашої шистки засланців виконроб і загадає роботу на нинішній день. По радіо передавали, Сталін захворів. Перед початком роботи ми завжди ділились новинами, але сказати прилюдно, та ще й голосно таку новину міг хіба що дурень, за якого не тільки ми, засланця, а дехто з вільних мешканців села Таловки мали колишнього завідувача чотирикласної школи в Саранську, Івана Петровича Куторкіна. Ще пак, з гіркого досвіду, ми вже навчені, що про Сталіна краще мовчати. «Скажи про нього добре, не повірять, і почнуть докопуватись на слідстві, а що саме та як сказати?» «Скажи погане, заробиш нову десятку далеких таборів, а то, гляди, під кампанію доскочиш і дерев'яного бушлата, цебто майнеш на той світ, прострелений у потилиць, ні, раз опечесся, другий стрижесся». Усі ми змовкли, уникаючи дивитися один одному в вічі, і мимоволі думаючи, як би не опинитись у свідках, якщо станеться з цього якась халепа. Тільки завжди веселий долер цього разу спохмурнів і сказав. Видно, хвороба серйозна, якщо й по радіо передають. І по хвилі додав, якби він і справді не того. Він не докінчив своєї фрази, але ясно було і так, що він не доказав. І це вразило нас чи не більше, ніж сама новина. Та як можна припустити, що Сталін помре? Сталін! Це вже занадто. Всі люди, навіть усі члени ЦК, помруть таки колись. Але Сталін? Про це не те, що сказати вголос, а навіть подумати страшно. Така в цьому припущенні таїться зухвала контрреволюції. І це тим більше дивно, що так дозволив собі висловитись не якийсь недоумковий куторкин, а колишній вчитель математики, досить розсудливий, хоч і легковажний, де в чому, Микола Євгенійович Долар. А втім, нещодавно комендант призначив долара за Десяцького над Таловськими засланцями. Він мав тепер повідомляти нас, щоб йшли на чергову реєстрацію, коли комендант приїздить у наше село, а головне сповіщати коменданта, якби хтось із нас хоч на добу зник і сталинки. Долгер, який до всього тепер у житті, поставився насмішково до своєї нової місії. Але смішки смішками, а хто знає, чи не засватано його, на щось більше, може, зараз він просто тягне нас за язика, щоб потім доповісти про все сказане тут комендантові. Отак, мабуть, і сприйняв долерові слова німець з надвожя Карл Май, і одразу відійшов від нас набік. І навіть байдужий до всього на сніжній чужині Узбек Мурат Хакіму, похнюпився і низько схилив голову. Та все те було б як кажуть півбіди, коли раптом не прорвало завжди неговіркого, який, звичайно, мовчав і слухав, що кажуть інші, нашого симпатягу білоруса Васька Микитьонка. Хоч і притишеним голосом він бовкнув таке, що аж повторити страшно. А що ви думаєте, братці? Все може бути? Це вже переходило всякі межі обережності, і кожний з нас став міркувати як би його подалі піддатися від гріха, але в цей час до нас підійшов виконроб, і небезпечна розмова урвалась. Розмова урвалась, але надотного відчуття якоїсь небезпеки, що не знати звідки насувається на нас, ми не могли позбутись і далі під час роботи. Ми працюємо на будівництві нової Талановської МТС. І протягом минулого літа і ранньої Сибірської осені. Ми не тільки викопали добрячий котлован, але й звели з цегли капітальні стіни, на тлі яких стара дощана споруда МТС має вигляд потворної карикатури. Люті морози не дали нам змоги затинькувати будинок усередині і накрити дахом. Тепер у другій половині березня морози набагато зменшились, і ми стали руйнувати непотрібне вже арештовання і зносити на гору бантини і крокли. Сьогодні невелике невдоволення нам обом, мене спаровано з Куторкіним, але ми засланці, і нам не випадає ні перечити, ні відмовлятися від роботи. Мені нудно слухати теревені недалекого, але хитруватого мордвина, який до того ж криється з своєю національною приналежністю, а Іванові Петровичу, як звуть куторки на всі, вкладаючи в це величання неприховану іронію, я видаюсь занадто ученим і через те гордим. Він волів би працювати з Мурадом Хакімовим, який чи не єдиний ставиться до Івана Петровича з пошаною, як до колишнього вчителя, і охоче бере на себе частину його роботи. Крім того, Іван Петрович мав би можливість до схочу Нареготатись, слухаючи, вкотрий там уже раз, як Мурад, живучи в узбецькому кишлаку і нікуди не виїжджаючи далі колгоспних ланів, дібрав способу стати афганським шпигуном. Так, принаймні, оформило його справу слідство. А особливо нарада десь у Москві одважила йому п'ять років далеких таборів і довічне заслання. Івана Петровича смішило не стільки навіть те, що Мурад – за своє 28-річне життя не бачив жодного афганця і не уявляв, де той Афганістан, як формулювання обвинувачення, Пеша, це бто не конкретний пункт 6 проклятої 58-ї статті Кримінального кодексу, а лише підозра в шпигунстві. Мурат вимовляється П.Ш. з кормовкою, і з такою огидою немовний язик йому попала бритка негідь від чого Іван Петрович аж заходиться, сміючись. Щоправда, і в самого Івана Петровича у вироку особливої наради стоїть кра, контрреволюційна агітація. Але чому його засуджено не за 10-м пунктом кримінального кодексу, що означає те саме, а за якимось воронячим кра? Іван Петрович пояснити не може та й не треба. Якось у розмові він висловив був думку, що, певно, підкрай його оформили для різноманітності. А потім цілий тиждень потерпав, якби ці слова не вилізли йому боком, бо такі балачки до добра не доводять. В інші дні Іван Петрович бокує від мене обвинуваченого у терорі, вважаючи, що не інакше, а щось таки було за мною. Не пришили ж терор йому, бо знали, що він взагалі ні в чому не винний. Але сьогодні спільна робота, а головне – та невиразна небезпека, що не би повисла над усіма нами, змусила його шукати якогось контакту зі мною. Кілька разів Іван Петрович стурбовано мовив, не звертаючись до мене особисто. Погано, що все це май чув. Дуже погано. А що я промовчав і ніяк не реагував на його думки в голос, Іван Петрович спитав мене, «А ви не бачили, куди май пішов після рознарядки?» І, не дожидаючи моєї відповіді, висловив здогад. До коменданта дзвонити він тепер не піде. Побоїться, а от якщо Кавришкіна, де побачить, неодмінно стукне. Заступника директора МТС по політичній частині Ковришкіна справді легко побачити на будівництві, але його цікавлять не розмови засланців, а їхня робота. Чи скоро буде готовий виділений йому кабінет у новому будинку МТС? Проте, можливо, поява Ковришкіна турбує Івана Петровича, і він час від часу кудись бігає, а повернувшись, каже мені «Не вірю». Ой, не вірю цьому німцеві. Я не поділяю ні турботи, ні побоювання Івана Петровича, бо знаю, що мій хитрун напарник не від того, щоб під якимось приводом перекласти частину своєї роботи на мене. Навряд чи його серйозно бентежить наслідки тої розмови, яку сам він розпочав. Бо в разі чого він буде тільки свідком, а не обвинуваченим. Як долар а ще гірше – Васьок Микитьонок. Іван Петрович – егоїст, і доля інших людей його мало обходить. Неймовірніше, що він у цій історії побачив нагоду ще раз спробувати підбурити нас проти Карла Мая, кому він заздрить і через те ненавидить. Річ у тім, що обидва вони – члени партії, тільки Іван Петрович колишній виключений напередодні арешту тоді як Май Втративши паспорта, зберіг парт квитка і навіть узявся на облік у парторганізації Талевської МТС. Це не чиясь помилка чи якесь непорозуміння, бо в нього нема ні вироку, ні якоїсь постанови. І опинився він на засланні під час останньої війни тільки через те, що він німець. Так-так, тільки через те. У Таловці є ще кілька німецьких родин, але всі вони безпартійні, і лише Май становить виняток. Винятку для нього нема тільки тоді, коли приїздить реєструвати засланців комендант. Як і всі інші, Май стає в чергу і терпляче чекає, поки комендант не позначить у своєму зошиті присутність Майя на місці. Це давало Іванові Петровичу не раз гвозувати з нього. «Ну що з того, що ти досі партійний? А які у тебе тепер права?» «Ніяких. Тільки те, що маєш право платити членські внески. А ще звешся Карл». Мовча зниз, спокійний Карл, Лиш посміхався, не ображаючись. Але коли він трохи пізніше почувши Іван Петрович, Поза очі базікає, ніби Карлові, Залишили парк квиток тільки тому, що він стукає, це доносить на засланців, май узяв Івана Петровича за барки і, добре струснувши, сказав Піди до амбулаторії, щоб тебе оглянули. Лікар подивиться на тебе, послухає, і дасть довідку, що ти дурний. Тоді все буде гаразд, що з тебе тоді візьмеш. А так я, за всякі твої слова. Можеш і покалічити тебе?» Май на вітер слів не кидав і довелось Іванові Петровичу прикусити язика, але сьогодні він не витримав. Протягом робочого дня він оббігав усіх засланців своїми побоюваннями, обминаючи тільки Майя, що, як на те, працював сьогодні сам. Виконробус загадав йому виправляти старі погнуті цвяхи. «Майя...» Всі добре знали, і тривоги Івана Петровича ніхто не поділяв. Хоч і не перечив йому, з дурним тільки щупись. А долар, навіть засміявся йому ввічі. Та скоріше ти, Івана Петровичу, всіх нас гамузом продаси, ніж Карл щось стукне на нас. Іван Петрович не звернув уваги на доларів сміх. Хто не знає легковажного долара. Нащадок полоненого наполеонівського солдата. Доллер, якого Іван Петрович вважає за потаєнного єврея, мав у своїх жилах веселу французьку крову. Він увесь час наспівав у ривки оперет, декламував вірші, оповідав фривольні анекдоти. І важко було уявити, як долер міг колись такою вдачею викладати в технікумі суху математу. Те, що його засуджено за шпигунство, і дістав він, як кажуть в'язні, повну котушку, це б то всі десять років таборів, до того ж не за якимось смішним пеша, а за шостим шпигунським пунктом 58-ї статті Кримінального кодексу. І судила його не заочно загадкова особлива нарада в далекій Москві, а свій обласний суд спецколегії. Трохи дивувало нас. Долерові куди більше личив би десятий пункт той ж статті, це бте контрреволюційна агітація, під яку підганялось здебільшого не тільки розповідання анекдотів, а й пасивне слухання їх. А втім, ми розуміли, у чому тут річ. Не інакше, як слідчі органи знадились на іноземне прізвище Долера, його підозріло смагляве обличчя з чорними як маслини очима, і темне, як вороняче крило волосся, ну, чисто всі зовнішні ознаки шпигуна. От тільки морока була довести, на чию користь шпигував цей невисокий назріст, чи то зросійщений француз, чи прихований єврей, чи бозна хто, але в всякому разі, вельми непевна особа. Кілька днів безперервного стояння на слідстві. Коли слідчі мінялися, долар стовбичив перед ними, надломили веселого математика, і удари руків'ям на по голові остаточно розкололи долара, це б то змусили визнати, що його завербувала польська дефензива. Як сам він примудрився, живучи в колишній Пермі, а тепер Молотові, наладнати зв'язок з тою дефензивою, не цікавило ні слідчих, ні суддів. Злочин був доведений щоросердним, як написано в обвинувальному висновку, визнанням своєї провини з боку самого ж підсудного. Та й живуча ж людська натура. Опинись, ні сіло, ні упало в неволі тратити родину. долерова жінка, щоб і собі, не вскочити в біду, мерщій взяла офіційну розлуку з ним. Тяжко працювати, завжди відчуваючи голод і втому. тому не мати ніяких перспектив не те, що на краще, а навіть на повернення до свого колишнього фаху вчителя. Здавалось би, підкосить хоч кого, але дбайлива природа наділила людину, а особливо цього гібридного покруча рятівною мімікрією. Доллер швидко пристосувався до важких таборових умов, вважаючи їх усе ж таки легшими заведіння в тюрмі, і круті розмови з слідчими. А на засланні він і зовсім оклигав. Подумати тільки. Ходи куди хочеш, селом, знаючи, що за тобою не йде вартовий, пиши, кому хочеш листи, кидай у поштову скриньку, а не здавай таборовій адміністрації. Навіть можеш, не криючись, адверто випити чарку другої горілки. Та це ж щастя! і весела вдача знову повернулась до небораки. Його жартівливість, підбита часом стриманим цинізмом, уможливлювала долерові сприймати життя в його реальному вигляді, без усяких прикрас, і прощати людям їхні хиби й природжені вади. Якщо всі ми ненавиділи блатних, які так надопекли нам у таборах, то долер стався поблажливо й до них, Називаючи цих невиправних злочинців Лиш невдахами математиками Ну що ви від них хочете Коли з чотирьох арифметичних дій Вони практично засвоїли Лиш одняти і розділити Тоді як скласти, а ще гірше помножити В них ніяк не виходить Коли з новою партією засланців До нашого села прибув артист балету З якоїсь обласної опери Доллер одразу познайомився з ним і жваво заговорив. Це не подобалось Іванові Петровичу, який додержався погляду, що входити в близькі стосунки педагогові годиться тільки зі своїм братом, учителем, а тому гірко дирикав Доллерові. «З ким надумав Микола водитись? Хіба не знаєш, за що його заслано?» Кажуть, «За гомосексуалізм? Ну і що з того?» Долер посміхнувся і сказав у дусі свого одноплемінника Анатоля Франса, «Просто чоловік робить граматичну помилку, користуючись не тим родом, що треба, чоловічим замість жіночого». Як двадцятирічний дженджик, Долер жартома залицявся до всіх таловських дівчат і удовиць, називаючи кожну не інакше, як «дорогуша». Якщо немудрованих сибір'яків розважали такі штуки долара, чи пак Столяра, як прозвали його в Таловці, не можучи чу вимовити чудернацького прізвища, радо запрошували на всякі гулянки, цепто тобто пиятику з горілкою і саморобною бражкою, то дехто із засланців небезпідставно побоювався, якби доларові не довелося знову стьорбати таборову баланду. Така невміру весела вдача може хто зна куди завести нитягу. Повертаємось, приміром, із роботи. І долар, у якого в перечутті недалекого обіду і відпочинку підноситься настрій, починає горлати на всю вулицю, наче це йому в армії або йде в колонії на першотравлену маніфестацію. «Смєло, товариші, в ногу, духом окрєпнім в борьбі». І перший же Іван Петрович Куторкін намагається зацитькати долара. «Ти що, здурів? А ну ж ненароком чорт коменданта принесе, і той почує, вийшли ми всі із народу, діти, сім'ї, трудової. Що тоді буде? А що такого?» – не розуміє попервах долар. «Це ж революційна пісня. Але життя навчило Івана Петровича підходити до всього навіть і до пісень діалектично». Він хитро посміхається, мовляв, старого горобця на полові не обдуриш. Це як сказати. Одна річ, коли це співають вольняшки, вольняшками Іван Петрович називає за таборовою звичкою всіх людей, що не належать до гордого племені зека, цебто в'язнів або засланців. І зовсім інше виходить? коли таку пісеньку дозволяємо собі співати ми. Себто як усе ще не може збагнути долар, куди то гне Іван Петрович? А те виходить, що у нас судять і засилають не ворогів народу, а народ. А це вже, будь ласка, стаття 58, пункт 10, контрреволюційна агітація, що виявилась у зухвалому наклепі на діяльність слідчих і судових органів а він який кандибобер виходить. І дуже просто. Коли Доллер, що жив якийсь час на одній квартирі з Іваном Петровичем, розважаючись його дурощами, заспівав після зайвої чарки «Інтернаціонал», Іван Петрович жахнувся від першої ж фрази Ставай, проклят'єм закліймённий!» Та ти що? Хочеш і себе погубити, і мене потягти. І сатаніючи погрозив, «Їй, Богу, доведеш ти мене до того, що я сам заявлю на тебе, комендантові?» Заявляти Іван Петрович нікуди не заявив, але другого ж дня прийшов на іншу квартиру подалі від долара. Неабиякого клопоту завдає часом долар і Васькові Микитьонку, цьому білоруському Самсонові з ягнячою вдачою якимось Кошенячим прізвищем. На глибоке переконання васька, світу, якого ми живемо, такий, що в ньому, як він висловлюється, все може бути, а тому треба передбачати всякі можливі прикрості і намагатись уникати їх. Але спробуйте утолкмачити це нерозважному доларові. Одного разу влітку, коли ми лежали в затінку на роботі під час обідньої перерви, долар я, вивернувшись з горілиць, декламував Лермонтова. Це було гаразд, поки він не дійшов з трофи, посматрів, тіні, чинари, пену сладких він, на узорний шальвари, сонний льот, грузін. Тут Васьок скочив на ноги і до Кірлова сказав Долерові, «Я ж тебе просив не раз, Колю, при мені таких дурниць не казати». Усі ми кинулись заспокоювати Васька. Та це ж з твору Лермонтова, написаного понад сто років тому. Тут нічого поганого нема, але годі було заспокоїти Васька. Знаю я, чим кінчаються такі твори. Підніс руку, не би для оборони, Васьок. Візьмуть тебе за твої зябра, а ти спробуй довести, що це лермонтовський грузин, а не той, про якого думає слідчий. Васьок боявся всього, що хоч би і здалека могло нагадати про Сталіна, навіть натяку на його грузинське походження. Іншим разом, коли в неділю ми пішли гуртом у тайгу збирати чорниці, і долар заспівав «Славний море священний Байкал», Васюк не нестерпів, почувши слова «Ей, баргузін, пошевеливай вал, плыть біглецу недалече! Ну, ви собі як хочете, а я з вами далі не йду, і пісні цієї не чув. А в чому річ? Що сталося? – спитав здивовано Доллар, уриваючи свій спів. Та ти що, колько, думаєш? Я зовсім дурний і не розумію, про кого це? Ей, брат грузин, пошевелюй. Ніяке пояснення, що в пісні співається «баргузин», а не «брат грузин», і означає воно «вітер на озері Байкал», не допомогли, і Васьок, повернувши назад, швидко зник за ялинами і модринами. Тим більше було дивно, як це він сьогодні, почувши про хворобу Сталіна, зважився ляпнути свою сентенцію. Що їх ми вже не раз чули від нього за інших обставин. Поїхав, наприклад, виконроб до Красноярська по нашу зарплату. І щось не вертається третій день, що наштовхує нас... На думку, чи не пропив він десь наші гроші, або чи не зник з ними хто зна куди. Не приїхав вчасно реєструвати нас комендант, і долар висловлює здогад, що не посадили за грати і самого коменданта. І завжди в таких випадках Васьок неодмінно скаже своє. «А що ви думаєте, братці?» «Це може бути. Звісно, і виконроб може прокрастися і зникнути» і коменданта, як і кожного смертного, можуть заарештувати. Нас, що бачили в тюрмах і таборах колишніх слідчих, прокурорів і суддів, це не здивуєш. Але як міг Васьок навіть помислити, що Сталін помре? Не вкладалося в наші поняття. Не інакше, як Васька підвела під необачність? Це його нескладна, але вельми практична філософія, що він... Її смоктав у себе з молоком матері, а ж десять років тому внаслідок однеї незвичайної пригоди. Але про це слід розповісти окремо. Здавна, ще до тої клятої пригоди, що перевернула Шкиребертю все його життя, Васьок був чорнороб. Саме цим він дуже відрізнявся від усіх нас. Якщо всі ми були колишні колишній вчитель, колишній письменник, колишній колгоспник, то Васьок і до ув'язнення, і після нього, в умовах заслання, лишався чорноробом, чи, як тут казали, різноробом. Цебто роби, що не кажуть тобі, і не комизися, іди куди пошлють, і не переч, інакше кажучи, як висловився дотепно долар, Васьок увесь час перебував у тому невагомому стані, коли ти то академік, то герой, то мореплаватель, то плотник. Чи то природа, наділивши Васька геркулесовою силою, обминула його кебетою щодо науки? Чи та природжена фізична міць потребувала найскоріше проявитися в чомусь і прикласти дужі руки до тіла? Тільки Васьок, закінчившись з бідою чотирикласу у початкову школу, Далі прохолону до науки більше ніколи до неї не тягнувся. Та й навіщо вона Васькові? Писати листи не було кому, бо рано повмирали батьки, а єдина близька істота, зграбна жіночка Марфутка, була завжди при ньому, і писати їй листи, коли можна все, що треба сказати, зовсім ні до чого. З читанням Васьок теж не журився, Усіх книжок однаково не перечитаєш. Тож нема чого і нема коли сліпити над ними очі. Без газет теж легко обійтись, бо рано чи пізно все одно дізнаєшся, що в них було написано. А як станеться щось надзвичайне, про форх на будівництві одразу скличе загальні збори, на яких, доповідач, пояснить, що саме сталося і як його треба розуміти. Проте час від часу Васьок купував газети, не так для годиться, як на куриво. Річ у тім, що в крамницях не стало цигаркового паперу, отож хоч не хоч, а треба було приходити на газетний папір. І тут Васьок віддав перевагу ізвістіям над правдою, бо з паперу ізвістій легше скручувались цигарки і не так дерли горло. Непорядком моралізування, просто констатуючи факт, слід зазначити, що не читання газет кінець кінцем обернулося Васькові на велике лихо. Та про це далі. А тим часом Васьок добре працював. З його роботи було задоволене начальство, і сам він не мав підстав нарікати на свою долю, бо коли в тебе є роботи-заробіток, то чого ж іще треба? До делікатесі Васьок змалку не привчений, поїсть борщу, що зварила домовита Марфутка, впорає бульбу, присмачену вишкварками, заїсть кислим молоком і, слава Богу! Трохи сутужне стало з хлібом. На картки дають його небагато, на базарі не купиш тепер. Але то нічого, бульба виручає. І зібрав Васьок з Марфуткою чимало на тій ділянці за містом, що виділи йому під підгород. Та ж буде він тепер укомплектований, як то й належить робочому чоловікові. І порожні кишки не гратимуть у животі марша. По обіді лишається викорити добрячу цигарку з махри, в суботу випити шкалика, а в неділю піти з маршруткою в кіно. На цьому і вичерпуються Васькові бажання. Усе життя Васьок десь щось будував. Будував мости і гатив греблі в Білорусі. Споруджував Дніпробудівську греблю на Україні, копав канали зрошення у Ферганській долині в Узбекистані, носили його і на Черчикбут під Ташкентом. Не був тільки в Сибіру, поки не повезли його туди казенним коштом будувати під вартою залізниці в Горношорії та за Байкалом і нарешті зводити будинки нового міста Комсомольська. І скрізь, куди тільки не закидала Васька примхлива доля, за ним поспішала маленька прутка, зовсім не до пари Васькові кремезні і постаті, його вірна жіночка Марфутка. Навіть коли Васьок поневірявся за високими парканами сибірських таборів, Марфутка як чайка крутилася десь неподалеку, наймаючись у вільних людей на всяку господарську роботу, щоб заробити щось, і з того допомагати своєму чоловікові. І сюди, до Таловки, Марфутка прилетіла відразу ж, скоро дістала від васька звістку, що йому після табору дано ще й заслання. Скільки світу довелося їй об'їздити за своїм васьком, між якими тільки людьми не тертись. Але й досі казала по-білоруському йость замість «є», називала Таловку «в'язкою», а не «селом» а в розмові з нами, васьковими сябрами, раз у раз вставляли своє улюблене слівце «Вєдаєтє». Нас це розважало, і Іван Петрович Куторкін був не від того, щоб і поглузувати з простодушної марфутки, якби не боявся великих, як недостиглі кавунці васькових кулаків. Але ці побоювання були даремні. Під вузлами могутніх м'язів таїлась незрівнянна лагідна удача, що можна напевно сказати, що нікого ніколи не скривдила і не скривдить, а великі, блакитні ясні очі дивились на всіх приязно, зичливо і трохи ніби здивовано, хоч сам Васьок тепер уже нічого не дивувався. Досить було йому один раз у житті так здивуватися, що потім довго не міг зійти з дива щоб йому вистачило цього до віку. А призвела Васька до цього така проява. Сталося це того пам'ятного 1937 року, коли у світі стали діятися взагалі дивні речі. Після того, як років з десять усе було тихо і спокійно навкруги, люди працювали, їли, пили і спали, раптом об'явились вороги народу, і що далі, то більше і більше чулося про них. Це були не ті відомі Васькові, ще з дитинства контрреволюціонери, пани, жандарми, всякі, Одне слово «біляки», як прозвали їх у народі. Про них стали вже і забувати люди, бо як прогнала біляків Червона Армія за кордон, так і слід за ними запався. А тепер ні сіло, ні упало вороги народу. Про них, чув, Васьок, писали тепер газети, доповідали на спеціально скликованих для того загальних зборах партійні товариші, малювали у стін газетах карикатури. Бував на тих зборах і Васьок не раз, сідав у першому ряду і уважно слухав доповіді, проте мало що розумів з того потоку гнівних слів, які вивергали промовці то на якусь опозицію, що і Васьок плутав з позицією, та не якесь праве крило, яке чомусь виросло в партії, а не в якогось птаха, утворювалася у голові така каша, що її годі було одразу перетравити простому робочому чоловікові, який звик працювати руками, а не мудрувати неспокушеним мозком досякими новітніми загадками. Взяти, приміром, хоч би Троцького, що командував Червоною армією, коли та трощили на всіх фронтах біля кіл. Як могло статись, що він чи не перший опинився серед ворогів народу? Та тут Васьок сам догадувався. Троцький був жид. Ну, а де ви бачили, щоб жид, ставши до спілки з руськими, на чомусь та не обдурив би їх? Жид лишається жидом. От тільки не втямки чому Троцького випустили за кордон до капіталістів і поміщиків замість тримати його десь у тюрмі. Дуже кортіло було Васькові спитати про це доповідача, але не насмілився. І добре зробив, бо коли через рік Троцький став викидати з-за кордоном усякі контрреволюційні коники, і один старий робітник сказав на загальних зборах, що, мовляв, помилку зробив ЦК нашої партії, випустивши Троцького. Цього робітника тут же на зборах обвинувачено, що він своєю критикою політики ЦК партії лє на млин троцкістів а через якийсь час невдалого критика не заарештовано і, подейколи, засуджено на десять років як «трактиста», так вимовляв Васьок важкувати для його язика нове політичне слово. «Ні, хай їй, аби що тій політиці, сам чорт на нінного зломить. Не те скажи, не туди ступи і не обереся потім лиха. Не васькового розуму те діло». Хай над ним сушить голову собі начальство. Воно газети читає і знає, що треба казати і як діяти. Васьок терпляче висиджує на загальних зборах, намагаючись не задрімати від утоми після роботи і не пропустити тої хвилини, коли почнуть голосувати і начальство в президії стане підіймати за щось руки. Тоді Васьок високо підіймав і свою правицю, полегши не зітхаючи, що виконав ще один обов'язок. Навряд чи зміг би він сказати, за що допіру проголосував. Яке йому діло, в чому саме прошпетились маршали Тухачевський, Якир, Єгоров та інші? Що їх прізвище і не запам'ятав Васьок? Навіщо йому доскіпуватись, що там накоїв Зінов'ю? або на якого біса заманулося Бухаріну чи Рикову заважати товаришеві Сталіну побудувати соціалізм. Не інакше, як показилися з жиру всі ті люди. Васьок знає, що єдиний, хто ніколи не помилиться і не оступиться ні вправо, ні вліво, це товариш Сталін. Не дарма ж, бо він учився у Леніна. І навіть картинка така сидить товариш Сталін на лавці поряд з Леніним тримаючи в руці чи то папери, чи якусь книжку, і сидить скромно, поштиво, як і належить учневі. І нікого на тій картинці, крім Леніна і Сталіна, більше нема. Отож, хто виступає проти товариша Сталіна, то йде і проти Леніна. А що за Леніним пішов би увесь народ, то виходить, той, хто виступає проти народу, є ворог народу. І не дивно, що цих ворогів народу так пильно заходилось вишукувати і витягати за хвіст та на сонце ГПВА, так Васьок називав ГПУ, державне політичне управління, що заступила ЧК. І дуже добре, що на чолі ГПВА стоїть такий меткий вірний помічник товариша Сталіна, як Ягоди, котрого портрети висять скрізь по канцеляріях, клубах і навіть у парках. Трохи стало пантеличити останнім часом Васька те, що у вороги народу полізли не тільки маршали, наркоми, члени ЦК й простіші люди, яких знали і бачили на будівництві, де тепер, повернувшись з марфуткою на рідну Білорусь, працював Васьок. Ось, приміром, нещодавно забрали виконроба Миклашевича. А він же і сам на зборах виступав не раз, вимагаючи розстрілу то маршалам, то Зінов'єву, то ще комусь. Посадили в тюрму і Столяра Бородича, а трохи згодом Муллера Фесюка. Ну а цим чого було треба? Мало хліба дають на картки, і м'яса не докупився. Так ж усе через шкідників? Що їх ще не всіх виловив товариш Ягода, і вони не дають побудувати соціалізм? Соціалізм – діло непогане. І Васьок проти нього нічого не має, бо робочій людині треба, щоб заробити і з'їсти, ну, звісно, щоб і при здоров'ї бути. Інша річ – комунізм. Його Васьок трохи побоюється. То зна, як тоді буде з роботою. Чи легко буде її дістати, коли все робитимуть машини. Знов ж таки не знати, які тоді будуть ціни на харчі. Та й про жінок за комуністичних порядків люди всякі кажуть. Але комунізм буде ще не скоро, а соціалізм Васька цілком влаштовував, коли б тільки мануфактур давали та хліба трохи більше на картки. Ні, не міг Васьок ніяк збагнути, чого бородичі Фисюк пошились у вороги народ. Хіба що ті кляті вороги стали такі хитрі, так спритно напинають на себе робітничу личину, що й не розпізнаєш тепер, де ворог, а де свій чоловік. Одного разу в суботу зранку пройшов по будівництву профорг і сповістив усіх, щоб не розходились після роботи, бо відразу ж відбудуться загальні збори, де оголосять важливі повідомлення. Взагалі Васьок нічого не мав проти зборів. Він звик на них ходити, як на роботу у звичайні дні, але сьогодні була субота, перед день вихідного дня, коли треба йти до лазні помитись, спокійно повечеряти і рано лягти спати, щоб хоч раз на тиждень добре виспатись. А тепер усе це відпадало, збори, як звичайно, затягнуться, прийдеш додому пізно, коли нема чого й думати про лазню, все перекапуститься і жадана субота вбернеться на звичайний будень. Це зіпсувало військовий настрій, і робота, що завжди горіла у військових руках, того дня не клеїлася, тліла як мокре. Однак наприкінці роботи знову прибіг захеканий профорг і оповістив, що доповідач затримується в іншій організації через те збори переносяться на понеділок. От так без самого початку треба було перенести на понеділок, а не коламутити людей, — подумав Васьок, але вголос не сказав, такі речі начальство не любить слухати. Добрий настрій знову повернувся до Васька, і все пішло, як пописаному. Чудово помився в лазні, і прийшов додому рум'яний, свіжий, як огірок, смашно поїв, випивши шкалика горілки, якого дбайлива марфутка припасла чоловікові на суботу, і рано ліг своєю щебетухою жіночкою спати. Виспався в неділю так, що ж боки перележав, не поспішаючи поснідав і пішов до перукарні підстригтися. Після цього лишалося повернутися додому, пообідати, відпочити добре, а увечері піти з Мархуткою в кіно. На цьому можна було б вважати недільну програму за цілком вичерпану. Почуття задоволення, що все так гаразд іде, не покинуло Васька навіть у перукарні, де зійшлось у неділю багато народу і довелось довгенько чекати своєї черги. Ну що ж, можна й почекати, однаково Васькові нема куди поспішати. Він сів біля маленького столика з газетами і журналами, поглянув з я на ілюстрації Ваганьке і, не знайшовши там нічого особливо цікавого, Поклав журнал на місце і став розглядати публіку. Сьогодні в перукарні зійшовся все чистий люд видатий службовців, бо в одного на колінах лежав великий шкіряний портфель. Мабуть, чоловік збирався дарма що неділя ще в установі попрацювати, а може, прихопив його з собою так просто для поваги, серед тих, коло яких уже порались перукарі. Ваською впав у очі довгастий чоловік з запалими щоками і синцями під очима. Він розвалився у кріслі, витягнувши далеко ноги в начищених до близьку чоботах, морщився і пирхав від мила, і час від часу невдоволено бурчав щось перукареві. — Мабуть, якесь себе, — подумав Васьок, бачачи, як перукар пританцьовує коло довгастого і не голить, а просто пише бритвою по його мерзкому, похмурому виду. Два васькові сусіди пильно вичитували разом щось у газеті, мурмотячи між читанням і докірливо хитаючи головами. Васьок спочатку дивився на них байдуже, більше думаючи, як би то швидше підстригтися і йти додому, але потім зацікавився, що там такого вони могли вичитати, і став прислухатися до їхніх реплік, Тим часом сусіди кінчили читати і стали голосно когось лаяти. Подумати тільки. Так йому довіряв товариш Сталін. Так покладався на нього. А він, он яким негідником, об'явився, га? Страшно навіть подумати, куди заліз мерзотник. Як довго маскувався. Васяк не витримав з цікавості і делікатно спитав, — Я, звісно, вибачаюсь, але скажіть, будь ласка, про кого це ви так? — Як про кого? — здивувались такого наївного запитання сусіди. — Про Ягоду? — Про кого? — про кого? Ошелешено перепитав Васьок, гадаючи, що йому помилково причулося таке відоме і шановане всім прізвище. — Та про підлого ж зрадника Ягоду. Ви що, з неба звалились і нічого не знаєте? Від крайнього подуву Васьок закліпав очима. Як ви можете говорити таке, про, можна сказати, першого після товариша Сталіна комуніста, промовив Васьок, затинаючись і не уявляючи гаразд, чи це йому наснилось, така дивина, чи справді він почув і побачив на власні очі відвертих ворогів народу, що наважились прилюдно ганьбити самого ягоду. Але це був не сон. Бо Васьок помітив, як, спинивши помахом долоні перукаря, круто обернувся в кріслі довгастий похморий начальник, як замовкли в перукарні всі після Васькових слів, не інакше, як схвалюючи, що Васьока так пробоєм пішов на зухвальці. Це збадьорило Васька, і він на догоду довгастому начальникові, що вп'явся в нього Гострими очима став гримати на сусідів, сам собі дивуючись, що може так розприндитись. Та як ви смієте? І хто дав вам повне право так говорити на товариша Ягоду, якого поважають і люблять усі радянські люди? Та із затяті ж трапились васькові вороги народу. Один, захлинаючись і бризкуючи на Васька слиною, щось кричав, а другий насмішкувато подивився на Васька і сказав, «Ли що газет не читаєте, чи з лісу вийшли?» Тим часом довгасти начальник, нашвидку покінчивши з перукарем і визволившись з під простирадла, що досі закривали його френч з червоними петлицями, на яких Васьок побачив дві шпали і якийсь значок у вигляді з золотого меча, Певненими кроками підійшов до Васька і, тицнувши йому в груди вказівцем, коротко наказав «Ідіть за мною!» А потім до Васькових сусідів «Ви також!» Це приголомшило Васька «Чого це він має кудись іти і ламати так добре запланований порядок дня? Якщо довгастому начальникові потрібні два вороги народу, хай бере їх і тягне кудись літа, а Васька це не обходить?» Він сам собі, а вони самі собі. Проте погляду начальника був ладний, голос категоричний. Такий спуску не дасть, і Васьок не посмів відмовитись. Почухавши за ухом, він неохоче поплентався за начальником з перукарні, забувши навіть застерегти за собою чергу. І нащо було встрявати в суперечку. Хай би собі ляпали язиками, що завгодно. То не моє діло. «Моя хата з краю, нічого не знаю», — картав себе Васьок, передчуваючи, що через дурну необачність тепер пропаде вихідний день, а там, гляди ще стануть тягати його по судах за свідка, і буде Васьок оббивати пороги казенних домів, замість шпаркою працею заробляти собі і Марфутці на прожиття. Змалку не любив Васьок тих казенних домів, де крім лиха нічого доброго не може бути. Десятою вулицею обминав їх, а зараз сам напросився туди з дурного розуму. Кілька разів дорогою йому кортіло нишком вислизнути геть, але начальник пішов вулицею позад Васька, наказавши двом іншим ступати поряд нього. «Боїться, мабуть, втратити мене, як свідка», — подумав Васьок, дивуючись у той же час, «чому це довгастий начальник учепився саме за нього?» коли в перукарні було багато людей, і всі чули, що варнякали ті два зухвальці. Не інакше, як тому, що Васьок не стерпів, чуючи огуду на найголовнішого чекіста, і начальник певен, що такий свідок, як Васьок, не буде відмагатися і викручуватись, мовляв, хоч і був там, але не слухав, не чув, нічого не знаю. Це припущення трохи скрасило Васькові невеселі думки про змарнований день, і на якийсь час навіть заспокоїло. Надто, коли він прочитав на таблиці біля дверей будинку, куди завів їх начальник напис «Народний комісаріат внутрішніх справ». «Щось, мобито, міліція чи що?» – роздумував Васьок, але скоро побачив, що на міліцію, де одного разу йому трапилось побувати по п'яному ділу, цей будинок зовсім не схожий. У вестибюлі стояв Вахтером не міліціонер, а військовий з таким же червоними петлицями, які є в довгастого начальника. А головне, тут панувала така насторожена тиша, якої ніколи не буває в міліції. До того ж, увесь будинок здавався таким безлюдним, немов його заворожено, і усе живе покинуло це прокляте місце. А втім, у колінчатих коридорах, де їх повів начальник. Вони зустріли чоловіка у цивільному, знати з той вищою категорією людей, яку Васьок називав службовці. Цей чоловік обмінявся з довгастим начальником значущим поглядом, з чого Васьок зрозумів, що вони обоє служать у цьому хитрому, як кажуть воркагани, будинку. З-за ріжка, де коридор завертав ліворуч, почулась тиха хода, і хтось там, попереджуючи, заляскав пальцями. Довгастий начальник одразу спинився і суворо наказав Васькові та тим двом його сусідам у перукарні повернутися лицем до стіни. Васьок слухняно скорився, але периферійним зором зумів усе ж таки побачити, що повели якогось роботягу. І тільки коли вони знову з наказу начальника рушили далі, Васьок збагнув, що їх приведено до ГПВА, Бідалахан не знав, що десь уже два роки тому Державне політичне управління перейменовано в НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ. Товгастий начальник завів їх у свій кабінет, де посадив Васька ближче до себе, за маленький столик, поставлений перпендикулярно до великого письмового столу, за який він поважно сів сам, недбало показавши рукою Васьковим сусідам, сісти далі, на стільцях під стіною. — Чого це він так? — заскакує переді мною, — подумав Васьок, скосо поглядаючи, як начальник дістає з шухляди папір і починає щось писати на ньому. — Мабуть, підхлібити хоче, щоб я нічого не замовчув, — усе виказав. З гордістю подумав Васьок і приготувався цілком задовольнити хоч і суворого, але видати справедливого начальника, який став йому навіть подобатись. — Але як же здивувався? — та ні, це не те слово, як зачудувався, як остовпів, аж не міг й говорити Васьок, коли за хвилину дізнався, що він не свідок, а обвинувачений, і за свідків сюди приведено тих двох зухвальців, котрі в перукарні лаєли, товариша Ягод. Цебто як, мене? — Я вибачаюсь, але зелепитав Васьок, коли мова трохи повернулася до нього. — Ніяких але! — грюкнув кулаком по столу начальник, визвірившись на воська. — Повторіть тут усе, що ви сказали в перукарні про ворога народу Ягоду. — Ворога народу Ягоду? — бурмотів Васьок, усе ще не можучи зійти з крайнього дива. Так, про Ягоду! — гнівно ствердив начальник просверлюючи Васька наскрізь його очицями. Того ягоду мерзенні вчинки, якого вчора обговорювали на загальних зборах підприємств і установ міста, а сьогодні надруковано в усіх газетах. Аж тепер стало помало доходити до Васька, про що мав казати вчора той доповідач, що десь забарився і не прибув до них на будівництво. Догадався він, і що вичитали в газеті його сусіди в перукарні, які тихо сиділи тепер проти нього під стіною, але збентежений розум васька не міг сприйняти такої неймовірної дійсності. Так що ж це? Світ догори раком став? Чи як це треба розуміти? Промов він непорозуміло, дивлячись то на свідків, то на сердитого начальника, котрий від васькових слів зовсім осатанів і, приходячи на ти зарвів. «Я тобі покажу, де раки зимують, світ тобі немилий стане, як я візьмусь за тебе!» І він узявся. Довгі ночі він мучив Васька допитами, хоч не було про що й допитувати. Від сказаних у перекарні слів Васьок не відмовлявся, свідки їх ствердили, і єдине, що Васьок міг сказати собі на виправдання, «Він же нічогісенько не знав про арешт ягоди» не знав навіть, що якийсь час тому ягоду переведена в НКВС до наркомпочтелю. І де вже було йому знати, що наркомпочтель став правити тепер за етапний пункт, через який спровадили вже казна, куди самого голову раднаркому Рикова, а далі спустили в політичне небуття і ягоди. На такій каруселі міг би фантеличитись і досвідченіший у політиці заваська чоловік, але довгостий начальник, що, як виявилось, був не просто собі слідчий, а старший слідчий в особливо важливих справах, на те не уважав. Як дідько за грішну душу він учепився заваська і, ніби приміряючи до нього різну злочинницьку мірку, то намагався втиснути його в ряди трактистів, то раптом пришивав спантеличеного невідомими йому прізвищами Васька до правих опортуністів, то нарешті закидав Васькові блок білоруських нацдемів з правими опозиціонерами. Від цих незнаних досі назв Васьковій йшла обертом голова. Якби в камері, де він сидів після допитів, не було ще таких же, як і він, людей, Васькові б здавалось, що він уже не живе. Але ж марить у страхітливому сновиді. У камері, куди Васьок повертався з чергового допиту, змучений, з таким болим у голові, ніби розламувався череп, він потроху приходив до пам'яті, відповідав товаришам на їхні розпитування і помалу став розуміти, що слідчий забиває йому баки чи, як казали в'язні, бере на пушку. У камері Васьок дізнався, що таке трактизм, чи пак троцкізм? Хай йому аби що. Що таке білоруська нацдемівщина, і хто замісив праву опозицію? От тільки не втямки було Васькові, чи всі оті троцкісти, праві опозиціонери, і нацдеми справді існують десь і чогось домагаються, чи їх вигадав слідчий, щоб більше шити справ таким же невинним, як і Васьок, людям. Кінець кінцем, чи то слідчому набридло морочитися з Васьком, чи набігло багато важливішого діла, коли заарештовані затиналися і не хотіли визнавати за собою провини, через що доводилося вибивати з них потрібні зізнання, а тільки слідчий став закінчувати Васькову справу, оформивши його необачні слова у перукарні, як контрреволюційну агітацію. З тим Васьок пішов на суд спецколегії, покладаючи Кволо надію на виправдання. Повинен же суд розібратися, як було діло, і зрозуміти, що ніякий Васьок не контрреволюційний агітатор. А якщо і сказав щось не так у перукарні, то тільки через недомисел і тому, що за всяким клопотом та роботою не читав газет. На суді Васьок пообіцяв надалі щодня читати газети. Пролетарський суд повірить йому, робочій людині, і пустить Васька до його бідолашної марфутки. Але не так сталося, як гадалось. Суд був короткий і вирок чіткий. Коли далеко пізніше, вже на засланні, ми задля розваги просили розповісти про той суд, Васьок супився і махав рукою. А що той суд? Трах бах, БССР, десять літ далеких таборів. Це тобі ще пощастило, ваську, зауважив якось, слухаючи цю трагікомічну розповідь, долар. За такі слова, та що під кампанію тебе могли б і то пустити через розстрілярій. Примітка? На таборовому і тюремному жаргоні найвища кара, цебто розстріл. Раніше до свого арешту Васьок тільки чув про якийсь солярій, але ніколи не доводилось йому там бувати, зате в планетарії був одного разу з Марфуткою в Мінську, і дивився там через трубу на зорі, а от про розстрілярій уперше почув від долара, проте відразу збагнув, що воно таке. А що їм дати людині вишку, плюнути і розтерти? І навіть дуже просто. Якщо пустили під утки з самого ягоду, то чи ж дивно, що й васька могли б розпорошити? Нема нічого дивного, бо світ став тепер таким, що в ньому все може бути. Два тижні ми ходили на роботу, не знаючи, чи Сталіни далі на тонку пряде, завдяки кремлівським лікарям і закордонним лікам, став одужувати. Після тої страшної фрази що її необережно випалив позавчора Васьок, ми боялись навіть питати когось про стан здоров'я Сталіна, щоб нас не запідозріли в зловтішності, якщо стан погіршив, або не помітили смутку в наших очах, якщо Сталіну полегшив. Та ось третього дня, ідучи на роботу, я зустрів недалеко вже від нашого будівництва Карла Майя. Побачивши мене, він швидко підійшов, міцно потиснув кілька разів мені руку і, чи не вперше, за все своє перебування на засланні, радісно усміхнувся. Кінчилася гра в кота мишки. Він уже сконав готовий. І я зрозумів, що Сталін помер. Чи то для того, щоб ми могли удосталь пожуритись, чи щоб дати змогу і нам, як і всім трудящим, почути трансляцію з Москви «Великого похорону», Виконроб оголосив, що сьогодні роботи не буде. Несподіваний вихідний день для кожного роботяга і радість, а для нас засланців і поготів, тим більше, що до неї спричинилася така незвичайна подія, яку ми не могли ще гаразд усвідомити. Хотілося поговорити про неї, обміркувати, як-то воно тепер буде без Сталіна? Але, за звичкою, це, ще було страшнувате. Тільки Мурад Хакімов, що спізнився на роботу і пристав до нас, коли ми вже йшли з будівництва, спитав, протираючи заспані очі. Сталін дубаря врізав, правда? Мурад так гостро висловився не тому, що набрався духу після смерті вождя народів, до якого в Мурада не було ніяких претензій. Занадто далеко і високо стояв той вождь над простим узбецьким колгоспником, а ж з тої причини, що російську мову Мурат вивчив тільки в таборі, де про смерті будь-кого інакше не кажуть. «Стривайте, спинив нас дорогий долар. Невже ж ми так і не відзначимо сьогодні вихідний день? А може все ж таки зміркуємо на літра?» Усі охочі пристали на таку пропозицію скинулись по карбованцю, тільки Іван Петрович Куторкін завагався був на мить, а потім і собі поліз до кишені, проте зважив за потрібне на всякий випадок голосно уточнити підставу для випивання горілки у такий день. Ну що ж, за давнім звичаєм годиться пом'янути покійного. У доларові квартирі, де за перегородкою без угау тріщав хазяйський гучномовець, ми мовчки випили по чарці. Тільки Мурад, хоч і дав гроші на гурт, одмовився пити через мусульманську відразу до алкоголю. А все ж він багато набудував, закусуючи квашеною капустою, сказав Іван Петрович, і важко зітхнув. Хто це він? спитав насторожено май. Як то? Сталін? Не Сталін, а народ! Такі дурні, як я й ти, будували, щоб лакузи під лабузники приписали все йому!» – одрубав Май. «І дивна річ, ніхто, навіть Васьок, не злякався!» – зараз його слів. «Тільки Іван Петрович не хотів піддатися і промовив, що правда не так уже і твердо. А плани все ж таки його були!» У цей час згучномовця почулося. Маршали виносять на оксамитових подушечках ордини. Безкінечні делегації трудящих несуть вінки. Почалася встання возня, махнув рукою май і повернувся до господаря квартири доллера. На лище, чарку. Чарко, там вже нема чого слухати. Ми трохи зніяковіли. Не годилось би так казати та ще й членові партії, хай засланому в урочисту хвилину похоронної процесі. Але що робити, коли надволський німець мав обмежений запас російських слів і не зумів інакше висловитись про той рух десь далеко в Москві, коли Сталіна понесли вперед ногами? Доллар, стримуючись, сміх від слова «возня». Поспішив налити повні чарки і напівсерйозно, напівжартома, проголосив тост. — Ну, товариші, мертвий спів землі спокійно, жизнью пользуйся, живущий. Не в землі, а в мавзолеї. По радіо передавали, що там покладуть його поруч з Леніним. Виправив долара Іван Петрович, який з все ще удавав, ніби сидить на поминках. — Сталіна нема. — Хто тепер Сталін? Спитав Мурад, бажаючи дізнатись, хто буде на місці Сталіна. «Мабуть, Берія, а може й Молотов, або Маленков», нерішуче відповів Іван Петрович, нишком думаючи, як би хибним передбаченням не накликати на себе згодом біди, коли при владі стане хтось інший. «А чи не буде між ними того?» замислено промовив Доллар – чи не перегризуться вони між собою? Кому буде першим? І тут Васьок, що досі тільки слухав інших і мовчки уминав квашену капусту й солоні гриби, раптом озвався, та оглядаючи нас, він сказав: А що ви думаєте, брат? Все може бути. І, підчепивши з миски складаним ножиком, що прав йому за веделку ще солоного грибка, Категорично додав Усе, що завгодно. 24.04.1971 го року